او ماخه خبرانېخه چې په داسه خبره کې ته پیغمبر ته لنسبت کې او پیغمبره ده بده نو دا خو خبرانه شو کنه واي دا را طرفه لا نه ده وين تصيبهم صيئات اججروا رزیدت تکلیفهم سبب يقولوا دي واي هذه من عندك دا ستاره طرف نه دي دا مون ته نو راغلي خبره ومنل موږ تاسو نو ویلي چې داجنګ په پدې مدینه کې د او ګنې زموږه نه ګر دا طرف نه موږ سره دای چلوشه هذي منو عندک معنا سو اتباعنا الک و اقتداءنا بدینک دا موږ استادینه قبول کړل دا تاسو روان شویو نن نن زموږه خپل ځمکه نه لګي امو ته مصیبتونه ده دی مسالې له تکلیفونه دي قل کل من عند الله یو جواب کی اجمالا او دم بگی تفصیلا و آیات اټو ل طرف دلانه دي دا مختصر جواب شو كلو منندله دا ټول د طرف الله نهري ب ته بت م کوه پ غمبر ته نسبت م کوه د پغمبر د تجرر ته وجه خ داس نهدي شوي هغه خدا لاپ کم کړي نوله ت لا عملته او دغ تبیر ته نسبت کېجلله کومفی علوکو تجر که نه تا ته بت کې دیې اوستا د پاارتحتحان که نن چې یو سلیبان د خوشحالی را مال دووللت دیې او لا نظر نزوروی دا بځدا لا بځل دا مال نه هو دا مال نه دا خبره وکئ وڅکل تکلیف او غم پر راشي نو بیا دې چرې نه وې چې دا د الله تعالی طرفه دې بیا بس بیا دې دا خبره وکئ چرته بس اودا سوو وې دا مال به راځل دي دین ماعذ ما ماعذ الله ادمه سره مال راځي کنه ذکر باندې واست تکلیفونه به شروع شي اده شان سړی نور خلق أغدې نمل قرعاني و غناونا كين اغي مزيك وتتاتكليبو مصيبات جولي غين مونتا دان تهن بهوا د مونلي تا داوي نوتش پمالداري كهوندا كن شت الله تعالى طرفا داهمنا بقانون ويلو دا چت پ تكليف كم داو اجد الله تعالى طرفا لرا دي خلق لرا لا يكادونا نذين يتبقى هنا چپو شي حديثا بخبر ما اصابك من حسنات فمن الله تا تفسيري جواب آګه جوړه ستاده سغه شالي دا الله تر افنه ده ته به دا وې چې الله تر افنه و او ما صادك مين سيات آګه جوړه ستاده ستا کلیب امين نفسک ته ستاره تر افنه دي تمين نفسک معنا کوي اي بي ذنبك ستاده خپل ګناه د وجه ستاده خپل مل د وجهنه سبب ته خپل دا اصل اوځاحت د دقیقہ چې کله ته تکلیف ورسي نو ته به چې دا زم خپل ما کې کمې ادیک به زما د پاره خیر نبی السلام و تسلیک چې په مسلمان راځنه د خیره خالی نه تر دې پورې کده ته خپل کې ازغیمان شي کنه نوم پر دې نه ګناهونه کمي کې باقی دا خبره ده دیکھو خیر د کنه په دې خپل ته په څه د ګناه پر ستلې روغه مو د خپل ماندل او یا ته په څه تبل خو ضرورت وړه کول د پاره نو ښه ده کنه چې ازغې پکې چته ته وزدار کولیش عادت تعالی سوکهستیشي دا درې چې دین د الله توحید چغوي نریه سوکره چې دا منم لکه نسو کو دلغه وړي نو دین د الله توحید چغوي نو ستاخ پکې نه نوته چې ته ولې په دې خپ بابالو درګاله لدلی صدا ته سوال کو ته د الله نه سوال اگر <سؤال> په <سؤال> هغه یقین نشته نو ته دې زغری ورته د په دې کثار لپاره خیر دې غنونه نه بیمار شوي نہ ته په ګناهونه نه پاکې او بیمارې باندې مخه پکېږي اکثر وناندا سي چې بيمار شي نبي اچاړي چې مونږه چا سره باد ندي کړيو چې دا څه چلېو ګور په سپینړهګره پریوتري الله سمات یا خوارې ده مونږه دا دا به خبر نه دا چې تاره او چته یې الله با د ګناهونه باندې پاکې چې غلیبه دې کړي غیبت پر کړي ته ما چا سره باد دا توش مارا هه چې تاره سارنه تر ما کاو په سمرچو غلی وکړه ریبته وکه وندنه وکړه قران دینه دی ویلی ا سمره خبره ده خلکو به سې او خاندل دا غړې ری خبري ما باد نه وکړي نو ستا بوته ذهن نو په تکلیف کې اندهان کې خیري واعرفنا قال الناس رسولا الیگلی مونږ ته په اړه خلکو پیغمبر وکفا بالله شهيدا كفيل الله غوا اوليدن کې نووم پیغمبر لګیست تاسو پلاس کې د انښتہ چیا چاله خوشحالي ورکی یا چاله تکلیف ورکی ته کو با هغه کار کې چې الله رته ویلي روز توګه داګه نتیجا تاسو یاد دې خلکو د ذهن مطابق نږي لو پاره کې دراز نه شراتل بس هغه د الله تر اف له پیغمبر ته دا نسبت کول خني د دین دا معلومه شو چتا تا وکلی براګه نه ته بل چا دا نسبت مکا چره دا را چابه مخ باندې مونږ سره دا چاره شو چدان مونږ د چابه مخ را روان شوې ونه چې هغه دې پنځه چر شو ایا نوسته تکلیف را دا جوړ شو چې دا دې چا مخ دې اجسن الله سوړو ته ولا نه خوري چېر دا مونږ نن څه چل شوې نه ده خبره مکه وا یا به په اړینه ولاو چې زمونږ د اقور په دې خراب شو چې دا اس پیرامون کرا یا خپلانه پیرامون کرا نه ا دم را خپل کور ا دم را خپل باغ ا دم را خپل یانګور یا چرګانو یا ساریو ا چې دې راغنه جوړه براکت ځان سره لامل کې و چې بارو وته نو ارزه ځان سره وړو هغه دې کله چرګان مري کله نه خرابش و دا چلو شو تا باندې ته دمر نسبته کو دا تخپل عمل ته وره زان سره سوچ وکړ چې ورګه دا خیر لري ورو مې وا په خپل عمل او په خپل ځان سوچ وکړ نورستوبه بیا ګور اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك پس دا برا ای لازدي چلا کمه په پیلو تمغه وې دا راځي نو مستاره طرفنه سګټ کارونه ټول تکي او سببې ممبئیونو او که خیر راځي طرف مستاره طرفنه نو او سوا بلسوک اله نستعین ځګه در دې خبرو نسبه تش خبره نه ده نو دا خبره غلط عربو بیا و کار کو چې ته په سفر لاته نو لا بول نو خاص مرغې وی داګه به پاسول دي جالنه چې دا پاس یې کوم طرف روان شي کدا روان شي مرخاته طرف ته نه بس بیا سفر نه کو نه کدا ځل نه نه بس بیا سفر کو نو دا و جواريون دی را په دوخه خبره دګنن ځخلا کوي کلا چې کدی وګټل نو دورا پیسې به جواری به کې په خبرو باندې دا لاغه وښنه راوونه او خلک وبا زمونږ غړې تمارغه پاسو نو دلته وبا خلک نور نورې نخري ټټکي کولې کله به غنمو کې سبوټيو آهن ټول به وځوي چا به ګولملبه دوشه کړه دنه وبکيو صلاح یې وندو دی به دا ګډې وي داغه به تلیکو درو داسې کدازه پریودنه داسې بزو کدازنه داسې بزو څخه خبرې وکولې دا غلطه عقیده ده داغه وښنه را روانه شیطان خرپلګر دی کنه نو دا ګرځي دې په ځای خلکو له ذهن ترا ولې په اسلامي معرفت پرېځي په خپل ځای لو کې ناشتي کار کوي نن خلق دا غينا بل شکل اختیار کوو اخبارات کې بتا سوینه چې هغه برګینې په کې نه دا د ولې دا جدي نو باغې کې لکلي نن صاحبار مګا ا د اورودې ته له وتل خنري ايامي اش حالات خوشي ا دې نه پریشاني دغه زرب حل شي نا ستار مان دې چې بار لړې نو نبره کیږي هو کې دي چې پورې شي ټول دا داب دې ډوب باندې وخت یې ري نو هغه خلک ګوري یا جندري ګوري او لا دیوسی بیا ګوري چې رانه نو جندري ګوري په پاجدو کې څنګه حساب راځي چې غنووم ولکې دوه حسابخه دا ټول اکذ جهلوده نا پو خلقو طریقې بده ور سره ګننګاريږي تا خبرېونه کې دا خلک باغې ولا پوې او کډینونو جمعيان دي کاهینان دي ترویتيان دي لداري کارونه کول د سهره او شیطانان نه خالی نه اعتبار شیطانان په صحیحرماندي یقین کې بل جتب تو اغه وته په صحیحرماندي شرک په خبرو باندې په یقین کې مسلمان سره خدا نه ښایې دو بتوکل مسلمان لا توکل راغلی بچ بسم الله توکلت علی الله الله ستانم میواغز پاغه تبرک او توکل میوکو د کوه روزم تراله حلال رزق را کی د کوه عزت میوکی بس به بدل پاس نور خبره بګی نشتا نداء د مسلمانانو چې وسړی زانو غافل کی نبی ایتوله توجه دغه بی دینه خبره ما یو ایت رسوله چې کو د پیغمبرو فَقَدْ أَتَى اللَّهُ فَاسْتَأْكِنَنَّ دَاعَتُكَ دَالَّا وَمَنْ تَوَلَّى أَصُوَ چواولیدَ ثَمَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا فَاسْمَعْ لِگلی مونږه ته بدی باندې حفاظت کوونکو چا چې تعَدَّ اللَّا د پیغمبرو کو نو داسې شو دا چې الله تعالی تعَدَّ أَصُوَ چواولید انکار وکړه دتَعَدَّ اللَّا اتَعَدَّ رَسُولَ اللہ. نو ته مونږ باغی زموار مې د پیغمبر تر چه تاسو ده پیغمبر خبرو نمانه لگه نا بستاو ده پاره سپارشو که نکه شپاعت دل بیا نکه ولی ازی موار ندهنو ده اغا سکارجی تاله سپارشو که تا ده خبره نه نمانه لگه آغا بستا ده پاره بیا ده زور لگه که بده امت ده پاره سپارش که خود ده خلق چه قصدن ده پیغمبر طاعت و قرصه او پی پکده نا ده فقام خلصه زاله ایتی که نه دغه خو بیا غوټو بمونه ملایي کې په حافظه کې وساره باندې سمره دې خبره ده داګه خلک شکنه او یقولون طاعه وايدي چې کار زمونږه طاعت کولې طاعه مونږه ځرنه درخبو پره تابداریو طاعه څنګه الفاظ وي ورته واه هی تابداری طاعه تابداری مونږه کو کار زمو کول چې څنګه تابداری وکوبه سورمانې پکې جوړيږي طا دا زه پریخه ده چا زمون کار نه دي هغه تابع داري كله توبه مونږسته خلاف کو ته په پیغمبري ته محبوبي ته سرداري قانوني نه وي کنه نمونه نه عمليږي یو کمسل نمونه ولا جوړ کړي کنه به ډیر تکاله فرصت اوورات ده دا اولي دا غالي محبت کنه وسره نو ګوره پیغمبرتا دا خبره کې چې د مونږه غاړه محبت ته مینا د عاشقانی رسولیو عاشقانی رسول نو علما ته تحقیق کلو نو دا عاشق معنی معلوم کلو چې وای عاشق ستوي دا आकाश بیلني په دې بټو چې د پازاغه زیله قریشویو کې سمبټي زیلې زیلې دیو دا غا میوه خرابایو کنه په دې غټو نه باندې قریږي ها आकाश بیلو دا نو ثانی شری غټي خرابای خدای غزیل جین نو غزیل دې لري کمزورې نازکې وندې از فکرې نازکې هو کار ډېر خطرناکې نو عاشق بداسي سمونه یو هو چې دې جاسمينه ساعتینو داسې به دغه په محبت راخوي ها هغه ځان قرباني نو ګوراله یو خدا چې سره د پیغمبر په سنتو داسې ځان راجوک چې عبادت یو کې دغه بوتې کو نو څائم کې خدادا بو وایو چې څنګه غزیلې زیړې دې کمزوري نو, نو دا رحمته دا سره ځړ پاړي سمجوري بيزان به ستل کړي په عبادت چكي نو جنند حب رسول دعوی کوي هغه ځړ دي دا کې نه وینه تاسې او خدای څخه خورا کو نه تاسې قتل مي وي ځاګي په دې غريب محبت سره پويږي نو یو خواړه تعاوس کوي او بل خو بیا د پیغمبر نوم سره قواله کوي تنگ ټکور ډول سرنه یاره دې سر یو څلید الله د پیغمبر نوم علي ددنلوي تعاليم بلښتہ <laughs> اب باب د بيدابې د تخو استاد کول پکارلی ته یو باندې نو مول تاسو رول کی واخه د مخامخ شه علاوه نو مخ لا رول نو ته د الله نوم سره د ازونه ډنګ او د پیغمبر نوم سره هغه تر ثواب وې د قوالیده خو قواله شریفاله دا ظلم کیږي پمل کی او دا داوی د محبت دی ته کو محبت نشی وري ته کو بغض رسول څلاب پیغمبر سره بوګز دی حسد دی مخالفت دی دشمني دا پایذا برزو من عین ديك پس کاله دي روزي صادقونه بيته جرق کې د شپې طائفتم منهم يضل د دينا غير الذي تقول बगैर دا کنه چتاوي تقول شيوي او یا बगैर دا کنه تقول چتاوي چتاګه خبر کوله غير مون بهمنو نو ګور جرق اوس داخ خل اپکړه دي تمونه فقط چې استامخ کې بيوزوي اته اقوا خدمت باز او دین ته نو نقصان راځي کنه نو نبي عليه صلوات و سلام خلقو اگر اذكار وک ولله يكتب ما يبايتون الا ليكي هغه سوچ دي ځرګي کې يكتب مانکي پويږي عالم پويږي اوليکي ملایکو ته داليكي دي لپاره جدي دا کار وک هر دین خلاف ما يبايتون هغه چې دي ځرګي کې د شپې نا اکثر د فاعرض عنهم مخول ودينك وتوكل على الله اتوکلک بالله باندې دې دې جړګې تا ته نقصان نشه رسوله وته توکل کو وبالله وکف بالله وكیل غبي دې الله کو ژټک دبرې کې خیر دې پیدا ده او استاد عادت کو الله عادت کو خو مون ته ور دې څنګه پته چې دا څنګه وې نه کوي اوقال تدبرونه القآن عاد سوچ نه کې تدبر نه کې په قرآن کې ولوکه نهین د غیر الله که چریوي دا طرف ال لا نه لوجددو في اختلافان كثيره نخامخدي بهمون د او پهغې کې اختلاف ډیر تاق بوپکې اختلاپ کې یو د بهیو شان خبرهوه بلشان خبروه او بل دا هم فستر ذکر کوې چګور د بنده حالت چ که نه دا یو نن بې غصئ بللو دډډر خوشحالي. د ک تاب چې ګور یو زی کې به ډیرره سختي کړي نو داولدي دغه وختې غصي او چې بل ګورو بیا ډېخواکې خبریدي کلي ا دا پارچه دا سر را ځ که نه درس داان کو هم کله کل سړی د به ک راشي ډیرره سختې خبر یي او کله نرمي د دا د بده حالې پاتې کم زوره که نه په یو حال نه یو د الله کلام دی نګوره پاهغې ک دا خبره نه شته چ دا کې خبره یشانوکهغا کې بل شانوکه. نج کوم زه یې ګورنه صحیح خبره ده هر قسم میزان ولا وګوره اول هو قرآن میزان دي د ټولو کتابونو د پارا د ټولو کلامونو او اقوالو د پارا چې خبره ګورنه قرآن دې را دی خو هغه نه میزان دي او قرآن مجید په خپل ځان میزان دي چې ته دې وګورې چې هر بنده کې غلطيونه مومي سره به خبره دې کې داسونه مې چا ده بلاغت یا فساحت خلافې داو دغه دا کتاب ښه دا الف نظر یې او د الحمدلله ور و الناس pore په دې قران کې تناقض و اختلاف و دا دا دا اختلاف او اختلاف دا بالکل نشته اګه ځای کې چې طالبان دراشي نه پاګه ده باندې فهم او علم نه رس ورنه باه کې بالکل اختلاف نه ښه ندیر الله کتاب نه پیجنی چپاې کې غلطې نشته او تر قیامت پورې دا چیلنج دی چې ګره چا شک نه جوړ دي کېد قران په شان رو دي او نشه پیدا کوله نشي جوړولې قرآن په شانته نو کدا د غیر الله د نو دې کې به ډېر اختلاف وو علماء کتابونه لیکلو اته څو وخت پس به بی بیا دواره قتل نو دې په دې به خبرې لرکول شي ردا ټکن دا دان نه دا. اخردا چې بس خطا نکړو چې بس دې کړو داولين دا شهادت په دې خبره چوغور قرآن د الله کتاب دې په کې شک نشته اختلاف نشته و اذا جاءهم امر من الامن او کله جرال شیدا خبر د امن او یاد یاري لدی خوړی اغیلره اذاعو به وروالت ویلش نشر شاعت کول میذيا تتوي دډیو توي خان میذيا اشمصاليبه اوره نو دی ته څه کې میذيا وي چې دا عمل پیګي اذاعو به ورولت ویلش کله جدیدا سخبر راشه د امن یا د ياري د جهاد په موقع کې بداو څه خبر براغي شرف کې مؤمنان یا اگیر دی او یوته رصد نشتا کوم کوته نرسی نو خبر باراږه نو شه نه پو اميان خلک بونغی بچی چورې وله کا داسوم چلوشو نو قران وی داسه مکوې روانې د لویو صحابه نهسته او علما اگیت خبر ور رسل ادیبه بنپوش چې دېګه صحه حکمت سکول غاړي سونکو نو خبر هرې راقیم دا ازه زای په دیوبل توې خرام نو نقصان جوړ ک مسلمانانو مؤمنانو وکاله جديده څه خبر راشي یا د امن څخه شاله یا د یری چې او امداد نه مختلف خبرې ادا او به ندي هغه خورې او کار ردیده نه پوهېدي ولا ردوه کجردي وا دا دي دي خبره اله رسول بي پیغمبر ته او اله اول الامر منهم او خواندانو د فیصله ته منهم په دي صحابه او کې یده منهم هغه ماناده من هم چه دارتو صحابه کرام دی کم چه خالص مومنان دی که نه او مضبوط دی لعلما هلذینا نفوشی بو پا دی بانده او کسانو یستن بیتونه من هم چه ویخته کزیگی دا دی خبر من دغه داگه صحابه یستن بیتونه استنباد کولی شی تحت رسیدی شی دا خبری او اگه نظر پکی کولی شی ظاهری خبر باندې نه دوکه کی گی او سوچ نکی فکر استنب اجتهاد کوي دا دې صحابه او شان دي ور مه استهیدینغه دا د اوفسرین ذکر کوي چې دا معلومه شوه چې څومره پورې نه وی روزی مسائل روزي په دا مختلفو ادوارو کې نو د نفس نشې نی معلومي ساته نو داغه حل په استمبات سره کول غواړي یوا اودیم استمبات چره دا حجت شرعی او دا خبره چکم کوم امیان خلق ده نه پوئږي نو هغې واجبب دی چې د کار ولما او تقلیددو کېغي به سروان شي دا لاظمي خبره ده دا مساائلته ولما او معم کړيه تن بطولونه می نو داسې چې د خبرې وخت ه بههرسې ده نه پیدا داسې مسائل راویو چې اوس تهغ د هن نهشي ررسې دی د د جهاد مقع کېډ خیالو سوچو او د هغې باره کې ممسائل نه وور کړو چې کله امیر لهکر ته دا وي نن نهري د خوب شپله خوبب وکې خپه اکثر داسې چې جاسستان به و که نه نو هغې به خبر وکو دشمن ته دغه به به پو نور چې کوم بهخ ار خلهکو نو هغې خبرې به دا طلبه چې نن به ټوله ششته وخ ن بلکل و چې کله به چې نن به شغره کوو ورځان بهدار کې نه به خوب وکه نو په دیر سووک چې ته پو داغه اګه څنګه په پهويږي چې په جهاد کې پادشي وي در تربيته کړی کانا نو کنا نو مجید خدا خبره کې چې بازه خبر بده باز خورولي بازه باندې یا بده یری دامن وي نو اګه خلکو لبلار سره چېږي پهويږي ولو لا فضل الله علیکم فضل دا و رحمته کچلنه بدل الله و تاسوبان او رحمت داغه چې د صحابه پیدا کړي وب خبره پهويږي لا تبعت من شيطان الا قليلا تاسوبات دې ریکلوه د شیطان مگر لګو چ دې درته وې چې خبره به زې تر راځوي اچھا څه مسلې پیغمبر ته ول امر ته صحابه او بار دا ور کې بیا چې د جهات کم مشران او ډونګي عالمانی راغي تبر jihad باره کې خبره کوي چې ردا غشن مسالې راغي وله بیا څه سوچ فکر کوي ننار ټولې دان مشرکی چه څه خبر نو کې دا وې ادا بداس یو دا هو ته مقصد نه په و ها د ډوړې په خوراک باندې کويږي داس خبری با کتب ویجورده اوست داغی سپریم کورده راوه تا داس قوانین برده شوڑی خبری بجورده تاوی سالده جنگ پا خبر و سپویگی چه داغی نتیجه سی بیا او داس حکومتو ندی پده بان تا باس چه سوار ناغبه تیکی و غبه کیگی دا چه تاوشو دا خود جدا نظری دونگی والی او د دنیا پسطان باش شانو د دین دده تاریخ و خبرو نمالوم اکده دا نو هغه خبرو کتابو یې بس پہلاو مل قرانیږي ها نو چې دا دغه بیا خير شي نو ولې د دې کې نه بس فقاتل فز جنگ واجبات کې واف یې سبیل الله بلارد الله کې دا داور د قتال لا تو کلفو الا نفسک تکلیف نشه چولی وطامن تکلیف نشه چولی مگر په نفس ثابت انده وحرذ المؤمنین اتیزورک مؤمنان لا چا ویلوچمو مومنان دیو نشو کاندی دا غورا کې وی د حضرت جہادونه چکول قران بیرات کې چا غی له ترغیب پکارو هرغه به په ترغیبات او په تیازو باندې تیارولو ا دې ته تحکاره کول چې په دې مقصد دی اگر ته په آسانې حاصلېږي په جهاد نه دوران کې د کلا بزوپیان سره وعده شوی و ته خود پرواز باندې نه چې بلکله بدلت مخامخ کیغو عرب در رسول اکرم او چې رامخ کېشه دا بیا ته يې خام چې وسارعو الی جنتهن ارض السماوات والارض وسارعو الی مخ کېشه جنته ته چې پلانې د اسمانو د زمکو مخ کې جنته ته اله او کله دا مېلو چې کله سږنځي کنه نو دا صحابه راپاسه تا ویاوته نه پوري بياتلې وخه مدرسو یقینی نه جلله پاکو ا کوف بې ب الذي نه کافرو جګ د ه سانو چ کاافران دي چې زور کې معمنانو لهغیررهچت شي نو الله به د هغې به براکتجنګ بې او ب نه شي دغ موقعون بیاجنبانککن او ح ک غړی او چتستر او دشمن را ذل شو داد د دی براکتې چېته جات ل پاسې الله واتا تاسان کی جنگ بدر هغه بیا کیکا وقفا الله المؤمنین وکتا والله اشد باسا واشد تنکیلا الله ډیر سختې بجنګ کې او ډیر سختې په سزا ورکول کی دغه کوي چکه تنن jihad دنه پازه کنا اته وی چر د یریګمو ماته وب دکلی پورسی نو سبا به الله رب العزت د سزا برداشت کول شي ها چاله ربیا سبا قیامت کې ما د جنگ کوي او سزا درلدار کوي نته بیا داګه برداشت کړل تا حمل وکړل شه نشه کوله نشه جہاد نه ولی یاریږي د دشمن نه ولی یاریږي ميا الشفاعه شفاعه د حسن څوک چی سفارښو کې سفارښ خېفتہ یا كل نصیب منها په بردا نه پانا بره داګینا جہاد لر تیار کړل ستاده بارا بک برخه اوسوا ا دین د پارما صلی توحید د پارو تیار کړل چرازه به مو یو ده به نګار ځان سره ملګری کومز د پښورو کو ګیره پرې کو دا قرانې شورو کوس دکې وی ها ددا تاړ هر خکارو کوس تا دا بار بده کی بوره براخاله چا ځوال ظالم لګیدې مزو میرا ګر کړې دې ته داګه د پاره سپارښک چې مکوا دا هغه تی بچ کو ستاره بار بکه اجر او ثواب دې نن داخل کوته ناشناخ کړې چې دای دایې څوک او چې بیمه وانه ته دا چې تا یو تن نوستابه کې پینځه سو روپې دي نو ځکه نه ته غوړ غلې په لګړې د وچه کارونه پیدا کلی چې ته د گمراه مولانو او د وی خلکو ته چدا جاہل داد غو سم کار دې د خو چا ویلې دې چې دا خن دې امو سره فتویشت امو سره د علماء د سلطونښت نه هغه دقیق په اسوده پاره د شیطان کار سره روکړل دی لګیارې ا و ته به ریند پاره همت قران له اوسړې تیار کړو دین ته دا وکا څنګه خو اگر دین تر پښه او خلقته دا وایا چې دا ګناره دا دی دا سچینه مور سره بدکاری کولې په دې خبره په وکړه ناغه خپل پیسې د پاره لګیا دې زور لګی اته بر دین د پاره نه کې جهاد ته تیار یو کا قران له خلق تیار کا و من یشفاعه سیئه او جا د سپارښ کو سپارښ بادو جهاد نه خلق واړو خبره وتا وکړه چې سړی کم د جهاد دا خوزه د خلقو خبره جوړې کړې اداز ای بیغم اناس دی او ورشت آغا سڑی آغا سو مسلمان دی داغی داغی آغا سو مختلف خبری کئی گا نا کمزر این خلق و تاخی او کله ہوئی سڑی آغا مجاہدین او کاغی دا چلوکو اخفل خلق ملکو مختلف خبری بکی دا مانزا خود دیم دی خبرو دیتی بس دا سو را پاس دارالا چرسیولی دا دروخ واری نو چاچ سفارش بد کر خلک د قران نه قرآن نی د دین نه والا بلما ځکل او جوارهو سدونو اکلاګانو ډاکو په سر اکلل یا کفلوم کفل منها وبردل پارا انډه داګینا کلیو څلیدا شوکی چبلته د ناکارو خلقو صفتونو کې چیر په لانی نو انده اړدا شو اده بر شوکی کوله ده بدا کار کو په دابل اومده ته جوړشي جره ورګه زبون داسه کوم نو بل زرو روک دکیو سان جوړ کی کنه تو ته څه لیدا خبرې کې یا كله کفل بلکل دین مصداق دی دین پارا مستقل اندیر داگی کنانا او خاص کر داگی خلق چې دین جهاد نرستو که خلق مخشید چوی لما اللہ يبطئننا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا دی اللہ پاری وشبان دی مقیتاً یومانا قادر مقیتاً حفیظاً حفاظت کے ان کے نگهبان او مقیتاً قادر ذات دی او مقیتاً اضحا رزاق دی رزق ورکون کې ارې او شنو رزق سوک ورکي الله نفستار زغ بده نه کوي چې تر دین کار شروع کوي الله بزرګي هغه وخت عبادت کوي و اذا حييتم کل جواب بل سړی راغی استا ته سفارش وکړه د جهاد تیاری لپاره تهه په درکړه نوتباږه قاعده وکړه کلا چې پیشکش وکړي چې تاسو ته تحییدو په پیشکشه سره تحیه د عربو په کې چې کلا اسلام نور أغلې نو یو بلتبا چه غیم خامخشو نو دعا بے کولا چه حیاء کاللہ اللہ رتا جوان دے ساتی خبر پاکہ دا جوان و مطلب تے دعاوان کله چې دن راغی او اسلام علیکم تا دے حکم راغی نو دے اسلام علیکم تے تحییہ ہوئی چه دان دا آگی پا زماند شکلن نو دا تحییہ دا دا پیشکشی دا تحپا دا نو چې چاہتا تا سلام کو فحیو بے احسن منہا نو تاسو پ بخیا ستاره دا غینا او الله و, و او کاغو اچ السلام علیکم و رحمت الله نو دبل راغینو هغه سره ورحمت الله و برکاته ورحمت الله و نبی له سلام سره په جواب کې او برکاتهم وي یو سات چې بل راغي ناګدري واله السلام علیکم ورحمت الله و بركاته نبی له سلام مده مختصر وي چې وعليكم نو هغه کوټې دهسه تاسو یو ګګل نه د پیګه وندشه نبی نبی رسول الله مو ته انکلم تدالناشاں تا پکې مون تاسې پرنه هودل کثرې برېخه ور مون بلته ویلو نو کومه چې صدېونه قاعده لوه پس درک کړل دا ده سلام ته او حسن بصری ویلو چې سلام کوسه د تطوع دې خبر دا مستحب خبره دې اوګه سلام سنت جواب بیا فرض دی واجب جواب لازم دی تاسو جواب نه کینو ګناګاری کې دا سره په ونشنو ayatan salam kin dabal wa ta khair ali hui kana ba pakardiam cha zar wa alaikum assalam wa basi hui khair cha jawab kurish wa sara daga kore ka bina da de puna ngari gi nu ya wa salaam jawab sh da khabara tahiyya daim da tahiyina mrado aga khabara jama khira zabarish bara ke uswa sabaat kila ke sade jo koshish ke نوکم سړی چې تا درته بارې خبر اوکړه ته علم ته تیارولې جهاد ته تیارولې قران ته تیارولې منځو دسته دین ته تیارولې نو ته بل هغه ډېر ښه خبر اوکړه چې او بالکل یاره وګه خبر اوکړه ته بغته نوې چوله کا داستانه کلمو لا جوړ شو اته چې دور وخت نه دا کله دازي هغه په خپل خبر او تومانه کې نه تداسه مګ ته ډېر ته چې بالکل یاره الله راستا اف ما دم الله دا رحم وکي لک چ پتا یو کو ه چي جنم خصه ثلره دي جنن س جوړيږي او دا نو دي توي جواز ته هي ته دا مزالو کړه چي بې موږ کور په دې بازو مزالو نه پوي دغه موږ کې ورسونه کول پواد کيم کول ه جې دې موږ له مونږه نه کوله اير زمو قرب دي خبره تخيال نو چدا کو سبب امرو اخرت را روان دي بیا ټول عمر دی دا بسون چلي سموخه دې تاړو خیال نو نا نا نو دا خبره چې بای ټول ځان سمکار دې خبرونه زخي جن او یا سره ډیر وخت پدې کې تیر شاسه وخت ضایع ش قیمتي نو و سومخه ده کوزم زنمږه نمیر بیدار شو نو د ماخام د سار روشه چې ماخام کور درایښ نو پروک نه یوسه کوزم منږه بیدار شو خ بای نو ته داغه شکريا ده بلدا جتا تا, تا خبره وکړه نه څه دا دا خبرت دذرې او نور او توکا فحيو به احسن من هته دا او د دوه یا کوم كم اس کمه وتن ته کو تو موه دا تر سوک ملګری کا ان الله ګان علا کل حساب كون كده. او کافی ذاته الله لا اله الا هو دا تحیدا دا پیش کشیدا دا ورسو خلقت دا دا توحتور کې خلقت الله نشتر لائق دو عبادت مگر خاص حق دے اللہو لیجمعنکم الائی ومیل قیامہ خاما خارا تاسو اور وزد قیامت لا رائب فیحو جنشتر شک پاغی کی اقیامت تے صلر را جمب کی دابتر اللہ لا الہ اللہ بارکتا پوس کی کنا ستا تا پی او تا دی بارکتا عمل کرو خیستا او دا گشانتی دے باندستا سمرا پورې عملو او دا چې رضا کړه نور بځه خو بیا قیامت لایجمعنکم او فسر ذکر کیج الله مقسمیه ده الله قسم کی چې زما لري قسم جذباتا سور اجمعکم قیامت کی لا سیدي او دختي دي بچ کیدنه شيخا ټول لمباني رستنی برا جمع کی په قیامت په دې کې قسم خورلې لایجمعنکم ومن اصدق من الله سوک دې ډېر رښتینی ده الله نه حدیثن او بیان کې او خبره او الایوملقیامه الالف معناه دا فی سلام رازی قیامت کے بارے اجمکې تم منافقان مبارک دیځه کې اقسامو ذکر کړي ا مومینانو ته یو قسم زورنا دا چتا سولې دی بارے کې ډول لیکيغه ا تاسو خلکو چې مومینانو سره بیلین دین ذاتات لره اتله بدر محبت یو ا ظاہر کې ا دېمان دعویې وکولې او بل ظرف ته چې کافر سره به وځې شو ناغې سره به ګپ شوپ ن تپاس ته خواګبو نو چکه معمنان خبر شو چ دي خو دوکه کوي ناغې چس دی ته نهخ کوو او دیته به نور حیفاازنی حاصل نوردي سرمونته لوقات نه دغ کووناغا نور و چې ی سړ کېدي شخشي پلګري دي زی را ځي خبرهي خطا ختا سردي باره کې دوډلی شوي فماله کوم فله منافقی شوي د تا لله بهبار د منه کې تې ړلی شوي. والله اركثهم بما كسبوا الله رد كيد اللي لا بسو دا کاسب چکړي کړي کا صد دیسو چې مشرکان سره نه تاسو پاست تا عمل غرتیا خپل اخ اختیار باندې نو الله دې بده و چې رسواکل اركثهم رد کړې دې رسواکل دې واقعي کړې دې په کوبر کې د دې خپل اخ اختیار د وجه نه ښه دې اختیار کړه کار او لا مسبب دې غوټل کارو کې نو بده و ځای وي اته رې اراده کوي ان ته دو جلارخه من اظل الله اغه جاده جلا گمراه پریږي چې څوړي گمراهي اختيار کړو ته په داسور لگے ته دو تلارخه او من يضلل الله او سو چله به لارې پریږي هلته ته دله سبيلا واستبن اومې دا په لار لارو دی هو کا په سره ملګری شي وي دي اتاو سره او اځه سره سري خبري کوي نور منه محبت الهکه الهکه کوپر خبر همستان وَدُ لَوْ تَكْفُرُونَ اغي کوشش کوي ود مینه ذاتي کاش داسو, نا, کو برکه <coughs> تاسو لو تکفرو نه جتا کو برکه خما کفرو لکه څنګه چې دې کفر کړي ته خوې چې ردیبه خشي کنه علي اغي زورداري چې اورګه مون دې سره ستاس پاسو نو کې دې چې دې دې پهلې خبر نه وړو مزاګي خوې چې تاسو دې پشان شي فتكونون سواا فشه بتا ټول برابر او کو پرکه په بي کې په ګم رهي کې فلا تخذو منهم اولیا او پسمن سید دین دوستانو حتا یهاجرو در دې چې دې هجرت کی په الله یې کې دا کې د وسره اولیو په سبیل دا ځکه چې هغه وسره راشي هجرت کی چیرې ځو ته په دې حالت مې جاو تو کوم ایمان بو وینو ورو دا خو بدی باندې نه کې بلکې ځحاز دا لادرزاده په اړه هجرت کی د دې خلقونه بیا ټیکته څیسلاو کی ګنه اين تولاو گچردي واوليدل انيل ايمان والهجره مباشرا لكري الايمان والهجرتنا فخذوهم فسن سيدي وقتلوهم او وجنيدي حيث وجدتموهم كمذه جمميدي ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا امن سيدينا دي دوس او نمدتگار ليستوا سفگار مرسي بس ددي حكم نور مشرکانو بس پسند تسنگ داغي قتلوا له حكم دي فدا سر دي قتلوا لهم حكم دي هو خلق بغداد زمشت الا الذين ما غراخلقوا يصلون الى قوم يوزيكي گدي اقوام سره بينكم وبينهم ميثاق چپمين تاسو د ري کې وعده نو چداري سو خليف جوړ شي کنه نا قوم حلیف کرا دي کنه نور دي ماجي چستاسو قوم سره وعده او قسمي لو نو تاسو عليه سلام زور نشي کوي بس شغیس سر را یو درشو را امن و تحاصل لیے او جاؤوکم یا راشی تاسو تا و دا سحال که حسر از صدورو هم چه تنگشو و سنی دا دی سنی دا جنگ کولا چه بس یا نشک کولی ایو قاتلو د دی خبرینا چه جنگو کی تاوسرا پا ملگرتیا دا اخپل یا قوم کی او یو قاتلو قوم هم یا جنگو کی تاوسرا پا ملگریشی دو, دو اول خبرو نیے پلست کردی نو کې دا, دا پ او دا حکمت چې د هغې خپل کوم چې د مسلمانه دشمنان دي دغې ملګرت خوونک لکن نه دم یوه خبره ده نو چې داې حالت کې in <jogo> نو بیاټیک ته ولهشا الله او کهېخواښ د الله لله په هم ععلم خاقاې بیا غاالب کلو به تاسو مسللت کل فقاتهلوکم پهې به جنک ته او سره نو کله چې دا تووف ور ا دا حمتې وله جبدا رسول غالب نکړه نو حکم دارغه فاینات ذلکم کچر دی جدا کیږي تاسونه فلم یو قاتلو کوم پردي چا نه کیتا وسره والک او الیکم السلام او قرضې تاسو ته خبره رسول حے خبره رسول حے پیش کیږي انا متوسرا صلح کوو روجه لاو فما جعل الله لكم بصدق قرض له الله ثوابه علیهم سبیلہ بدیمن دلیل اولار دایوکه سمش دا خامو رسو نور تتجدون زردا چې موږ به بل نور خلاق جوړيدونه جري اراده کوي ايمنه کوم چې امن حاصل کوي تاسو نو توسر شي چې موږ تاسو سره يو داوږي چموږ مهنه توسر يو اموله امن راګي و يامنوا قام او امن ولي دبل اقامنا نغ خلقامنا امن حاصل کوي چې موږ سره تاسو سره يو نو دی امر تام جفررسو یعنی خدا دې جری بالکل جنگ نکاو او دې چې کله ما ردو دی دې کله چې واپس کړی شي شرک تا الفتنه تو دا معنا شرک مفسر ذکر کی اور که سو ها دې اخته کړی شي باغی کې او چل تک شرک وی نه کله بس دې اخته باغی کې ورشه هغه سره ملګری شي تم مسلمانانو خلاف مقابله کی فیلم یا د ذلوکم کجر دې جدا نشو وَيُلْقُونَ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ أَوْ إِنَّ غَرَّزُوا تَأْسَخَرَةَ خَبَرَ الدَّسُولِ حَيْرَةَ أَبِدَارِ وَيَقُفُّونَ أَيْدِيَهُمْ وَنَبَنِي لَازُونَ أَقْبَلَ تَوَسْرَتِ جَنَّ فَاخُذُوهُمْ فَاسْنِ فِي سَيِّ وَقْتُلُوهُمْ زي أَوْ جَنِيدِ حَيْثُ سَكَتُهُمْ كَمْ ذَيْتِ مُؤْمِنِيلَ رَبَّكَ يَمَنَنَنِشْتَ نِسَايَ مَوْلَاكُمْ وَدَاخَلَ غِزَةَ تَأْسَامُ الْمُؤْمِنَانُ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا غَرَّزِلَ مُوسَى وَالْبَارَ بَطِيمَنِ دَلِيلَ الْخَارَا کار دلیل لري قتلولو اوس نن د اجازه دي بیا انسو قتلوي اخ ددي حکم بیا دا غي نور مشرکانو بشاند چې تاسو سره او حکم دې تاسو د قتلولو و الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية وصلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا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 من لم يجد فصیام شهرین متتابعین توبتا من اللہ وکان اللہ علیمًا حکیمًا دیسورت النساء کے کم احکام ذکر کے دل دو مور و چہ حانوتا عمرہ وتا لاغه احکامات او دنیا په اسکولو هزاریکول حکمه زکاریسره ملک کې امن راܬܐ فساد ختمې دو اتفاق جوړې دو د مؤمنانو مسلمانانو قران مجید د ظلم په ختمولو کې او ما معاشره کې د امن راوستلو لپاره چې کوم احکام ذکر کړي ناڅرداسي چې د ظلم کوم اسباب دی دنیا کې نوغه ختمې ځکه فسادات چرایي دنیا کې ناڅردا مظالم د وجنه نو قرانم مجید جړا وځي د هغه سيزونو چرا معاشره کې امان ختمی او فساد راولی اما ظالم دی اما قوانینو کے سلورم قانون دیزے کی ذکر کئی ایتویلی شیئی چھناب قتل دا مومن نا مومن مقت لوئے قتل عام چھے شورو شی یا قتل کی په پھر ملک باندے ملک کی او دا تپوس نه خون بہاو او که ساسي نه نبيا پاغه ما شركي فسادات پرست ور و جري او امن ختمي دې مقام کې ذکر کې د قتل خطا علې عامله چقادنی وړه د کتلوک دهم حکم د ذکر کې تحقیق دمن اسلمه چسوک اسلام قبلې نو خیال کوي ترته غدر نه قتل نشي سنجد jihad په موقع کې داسې کیږي او شوي نه دی توې حکم رابع اجتناب د قتل مؤمننا وما كان لمؤمنن نذیلای قیوم مسلمان لرا ان يقتل مؤمن شيعه قتل كي بل مسلمان الا خطا مگر په خطا نه مجبورش وکړه چې په غلطه او په خطا یې ته قتل شو ورنه مسلمان لا مؤمن لدا نه خای داوکار چې دې بل مسلمان, مسلمان او مؤمن قتل چې مسلمان کلمه وې شهادت وکړه لا اله الا الله نو جون باامن شو دغه قتل د دو دوینه بایول دمو حرام دي ها نبی عليه صلوات و سلام داغه ذکر کړو ویلی و چې کلي او سړی کلي ماوه شهادت وکړه اند مسلمانې کار نه شروع قتل بالکل حرام دی ها پدري او طریقو باندې جایز یا سره ری چواده کړل دوه دا غین په وسیه نو دې راځم کې دویم هغه چې قتل وکړو نو دې د قصاص شي دریم هغه چې دین یې پرې دین اسلام اته تاریک دی دین نه شو چې دا هغه قتل جائز ده د دې دریو نه علاوہ د مسلمان قتل نشته وذ دی یو ځلینه په خطا مجبور شو او څه الا خطا نه خو یو مجبوری جوړ شو دغه یو شکل چدي لګیاو ښکاریا کو نه زب ته د او کتل ښکار او تخکار شو چدي په گزارو کنه هغه ښکار نه بلکې سره یو او ناسبوس کې یا بهره بلې ارسه چکول ناغه سره یو لګې یو دا خبره دي دریم صورت یې داري چدي په اید د راجا غل خلک دې وړې دې د په غناوار باندې گزار کا او غلاړه بله یاو نو زناور بغیر پادې شوابه په سړې ولا کېږي نو دا دواړه شي کله نو دا قتل خطا دي د دې اراده نو اخر نو کله چې دونه قتل خطا او شو نو سپد باندې کفاره ده ومن قتل مؤمنا خطا اگر چاہ قتل کو یو مومن یو مسلمان پا غلطے سرا پا غلطے سرا فتح حریر رقبت مؤمنہ پس دباندی ازادو اللی دو غلام مومن مومن مسلمان غلام اگر بازا دی مسلمان ہی یو موقع کی نبی علیہ الصلاة والسلام حکم کړو صحابیتا چې وینز ازادک چی مومن ای یو وینز شردام مسلمان اداو کوله قتل غواړي نبي عليه صلوات و سلام دې تابو سکو چې الله کم زه نغې وي په سما پاسمان کې او بل وتي زسوکم وتي تو د الله رسولي نبی عليه السلام وي دا ساده و د مؤمنان چې الله منی پیغمبرانو منو دې تمام مسلمان وي نا غزاده کلا نا زادون د غلام مؤمن یوه واکه د ایمان برکت کار کیږي چا ګورا ایمانیه په زړه کې شتلی نو د مسلمانانو په میاس کې د مسلمان محبته او برادری چپا دغه موقو کې چې وسړې د خپل خدای او نظان نزان پاکي د چ کفاره ورکینوم د هغه پیدا مسلمان تورسته ده چا غاځات د غلامه د زنجیرونو نه <تصفح> <تصفح> دا کفاره دا دا ذکر کې دریو واړو سورتو نو څه کولو نو کې چدا نه ما پکې کفاره بخامه خای څن به ها به پکې ما بشي او موګه کې خو کفاره نه ما پکې کله دې سمي انو نو بیا به ذومیاشته روزینس پر لا پسي برابر <تصفح> نو دا کفاره ذکر ودیاتم سلمتن او ور کولی جس پاره لشی وای رسول شیبای اله اهلہی اهل دغه زړیدا چو جن شویل الا ای صدقو مگر کاری معفیو کی چبس مونږ نه اخلو تا بقف نه دی وجل استانه غلطی اوسرا بس دېکه هو احتیاط پکاري او سو تاسو بقف نه کړي مونږه کون بهانه اخلو مونږه دی یت نه اخلو الا ان دا هغه قوم دي چې ورسان دي مقتول مسلمانان دي نو داږي په مافي باندې دي یت ماپکیږي ٹھیک ده ولې کفاره نه ماپکیږي هغه بخا مغه ورکی چې هغه مؤمن پلامه زادو یا اذنې اچته روزي نیوللې دیم شکل او صورت فائنل کان من قومن کچره ودا سړې دي او, او قامنا عدو للكم چې دښمنان دي استاسو استاسو سره صالح نيشتا بلکه دشمن قوم ده و هوا مؤمنون او دا صده مؤمنون او دا قتل که فغلطه سره ده که دا هم غلطی د ده دا خیالو که چکنه د کافر قوم نراغی که نه نخو ده با کافرینو او قتل که یا فدغ شکلو نو کرده قتل کلش فتح ریرو رقبت مؤمنه فس دبان ده ازادو اللی دو غلام مؤمن سرط مؤمن بازادوی دا سرب کفار دا پی دیت پی نشتا کافر دی کافر لخو قنبان شو ارکی دی او در این صورت و این کان من قومن کشرو دا سلید دازیو دا قومن بینکم و بینهم میساقن جستاسو دا غیب و میانس کی وعدا و عهدو نردی مثال اردی شکل بالکل دا اولی خبر پشان دی فدیتم مسلمتن پس دیت بارکی جستپار علی شریبوی الی احل دا غطا که کافرون دی که نا چونکی وعده وصر شویده آحد دی پاکی میانس که بلکل دی حکم داغی مسلمانانو پشان دی چی دیت تلوار که دیش و تحریر و راقبات مؤمین اوزادو لید غلام مؤمین دی کفار را خام خواب دا سکی نا پا دیکی ام دو خبری دی که یعنی کفار بام ور که چاگو پر طول شکلنو که دا طول سورتنو که او دیت مام ور که فمن لم يجد فصيام شهرين فصيام شهرين نورو جیبنسي دو می aste متتابعي برابر دو می aste پرلپسي کي يو بکه امي اس کي يا بیا بټول ز سر نه کي الله دا توبه دا, دا اساني راه د الله تر اف توبه بالا قبلي کي صدې دا الله سنکل غتاټه مسلمان قتل مان ډېر ګران دی ویلو لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل رجل مسلم دنیا رو انول الله باندې آسان دی د دین چا مسلمان سره قتل کړي قیامت کې چې کله فیصله شروکیږي نو نبی علیه صلاتو والسلام ویلو اول ما يقضا بین الناس یوم القيامه فی الدماء قیامت کې چې خلک مینس کې کی فیصله کیږي ناول بابا کے دوینے پیسہ لے حل کی گے یہ نہ قتل چھوینا حق دے زے کے قران مجید ذکر کد دیا تھا نو دا مسلمان چھپا غلطے سرا خطاے سرا قتل چھ نو داہو دیا تو ور کو لے اگے بارہ کے قول نو حدیث نہ ثابت دا چھا سلخان ور مفسرین یو وخت کډاری د قیمت اندازې لګولې ده خو غډیر مخکيو لکه دیت تخمینا رقمی جهود لري نو ویل لري چې 2000 وسا و سالو ییخ روپۍ لري همدې وخت سره نه ښه مفسر چې د کم وخت خبره کوي نو دا هغه وخت دی چې هغه وخت به تقریبا دځواخل نه دا به یوانی ما یا په 2 روپۍ کېدا غوابسو پاعتو یا لس روپی که دا اومیخا چه خفای والا نو سلویخ یا پانزرس روپی بانده که نو دا اغا وقت چه دا حساب جنگ چه دو زراو و سوش سلویخ روپیش نو دا غی جوڑیگی دی وقت سر با قیمت علماء چکم مشران یا غی جوڑی چه دا اغسا قیمت تی نو دا سلو خان و سمر قیمت جوڑیگی دا غی قیمت یا دا او خان دا هغه خلق مقتول ولا خلق ولا ورکی پدري کال کې قیصاره لګلګ پاکستان باندې او شکل وی داګه دا سره چې کلو خان ورکی نړومبي شل بچي دو ښانو هغه چې د یو کال بوري اځویم کال شور شوي ندا باور کې شل هغه ځو خانګه خا نربجي او شل ورزانو ور آګه چ هغه ما دای په دا کې داخلي نو څلويخ شو اوشل هغه چې هغه د دو کالوی ادرم کال کې داخلي درم کالي شورووي شو اوشل هغه چې هغه د دریو کالو پوره پورې او څلورم کال کې داخلي هاتیا شو اوشل نور هغه چې هغه د سلور کالو پوره پورې او پنځم کال کې داخلي رواني نو دهو خان مبارکي مالکانو ته د یو مسلمان چې هغه په غلطه قتل شولې سلوو خاوند دا یا دغه قیمته چې واخ سره جنگولي شي کنه او اندازه کلی شي دا داغه خون بہا د دیته سوچ پکار دې چې په دین کې یو مسلمان د وينه د بدن څمره لوې قدر او قیمت ده دمره لوې قیمتو د یو سړي چې په غلطه باندې قتل شوې دي نن جوګوره د جاهلانو د جاهلیت دورتا نو د انسان په کې قدر او قیمت نشته څنګه غړی اوسره بل اسولې ده ناغه وقته لیکي او ته واخلي دغه په سره کې د مسلمان قدر نشته دغه د قدر چې زیات شوی د ایمان په وجه باندې د ایمان تمر له برکات ته ها نو څومره تبای او قتل نکي کې چا پیرا او تپوس نشته که اسلامی قانون وی نو دا خون ریزی بنا که دا دا قتل و غارت بنا که دا دا دا قتل خطا زکرو شو اسانی پده که دا اللہ دا طرف ندا سرخا چخون بها بور که کفار بور که وکان اللہ علیمن من حکیما دی اللہ پوه حکمتنو علا هر خبری چکلی دا حکم چکلی نو دا خبر علم و حکمت پرنا که پر پسید قتل آمد زکر که ومن يقتل مؤمنا متعمدا اغتجا قتل كويو مسلمان بقصر خيو په زند مسلمان له اوبيه هم قتل کو فجزاؤه جهنم پس سزا د دې قاتل جهنم ده خالدن فيها امل سبوي پاري کې وغضب الله عليه غزاب کړ الله بده من او لعنت یې کړل دي و اعد له عذابا عظيما حتى اركل ددبار عذاب لوي سمرا سدا غانيشوي دايچ بكسرو وجه يوقولاري خالدن فيهارا غريلك انا چدي بہ ہمیشہي نو مسلمان خقار سمرا گنانگار شو ندن گو خلود نشتف اور کي نو داسن وي نو يہو خدار دار چگو رد د مسلمان قتل جائز ہو گانو حلال <تصفح> مسلمان لري ورکته دې جائز دي قتلوا الغواړي واجب القتل له مطلب خبري وکي چې دا قتل له جائزه حلال وګڼل نو ور دي سړي په کوبر کې شک نشته کنه نو چې دومره لوي کار یې وکړ نو دې به खामه کنه چې کې چې حلال وګڼه ديو خو یې وصله حلال نه غني حرام وګڼاو ته یې غوښته ا دې خبره ده قتل تک دا خالدا بها دو خلود نمراد دیره موداله بس ایبه جهنم کې دی رده مستحق دی نو ایبه جهنم کې دی نو مودا رسول الله علیه الی پی صلی الله صلوات رکی نو کومه شهبه کې پریزیو کنه او باسی ته وړی رمو ده نو دا کوم دی رمو دی کنه چې مې شوي لسی لريږي بورق دا زمانہ نو دا نقتل عامد ذکره جدا قصدن قتل اج نواکثر چې او قتل کې به دغه داړان کې چېط دله دا جوړیه چې د دغ سړ وجه جاز دی د تګورې چې د مومن دی او د ایمان د جه ن د قتل حرام دی اووا دی دا د و قمه د قتل شو او بس سرین پهې یو دریمې سم ک کوي جغ ته شول آمد و ش به د آمدغلاه تا سړ په داسی باندې ووه چستا هو اراده د او و ودار چې راسي زدا څه چې د عام ذهن کې عام معاشره کې هغه د قتل نه بارنه <تصف> نو لګه په کوټه دی وو پهګه کوټه وا آتا ولو گزار ورک هغه مرشه مستا غدا خیال نو چې کنه د خه مالکو و چې وو د کړه نو په داس ذورانه دا کېوم بی بیا احساس نشته بده کې سره په یې کبار ورکوللې او دا قتل عامد د پاره چکمه کومه سزا ده دنیوي ناغه مخ کې سورۃ البقره کې ذکر شوی و نو که سزا څه او دا اخرت سزا چکمه چې کومه ده نو غداخه جہنم کې وای غضب وای پیدا لعنت وای پیدا او لوی عذاب کې وای څلور قسم عذاب دی ولې دې نه سوي عذاب بل څه کې دیش او قران جاګه تللی زکه خدا په سزاات کې کومل کې دائم قانون اې له ترتیب سره پیلزم قانون اجازه ذکر کې تحقیق د من اسلامه یا ایه الذین امنوا ایمانو علیه اذا ضربتم فی سبیل الله کله جتا سو سفر کوې په لار د الله کی د جهاد په موقع کې روانې چې سبیل الله وی کنه د جهاد فتبینوا پسخه تحقیق کوې د مسلمان بار کی زکه داړي را نازک موقع لو ځنه چې او ځರೆ مسلمانې او تاسو قتل کې ولا تقولو امه اي تاسو لمن القى اليکم السلامه لست مؤمنه چې مؤمن اغم اسلام وک تاسو اشاره دا شوکړه چې د خپل مسلمانې او تاسو لګي قتل کې ته نه مؤمن نبی عليه السلام یو فوج لګلو یو قوم پسي چې یې سره شرالل تاغ خلقو کې مسلمان سره ناغ ناغه خپل سامان او سارویر سره بارکلو ا د قوم مېو طرف ته ولاړو او ان دغه مطلب چینه زه مسلمانانه مسلمانان شرالو ناغه سلام وک دی دا خیالو کې څنګه دې کافر دې خدا خپل مال بچکول د پارا ځان بچکول د پارا از په ښکارا کې نيمان دا گوکه سلامي اوکه نويدي هغه قاتل نو قران قانون ذکرکه يا بل یا موقع کې داسې شو چې هغه سړي کليماوي ا ز نو قاتل وکړه چې نبی له سلام د دې خبره او کړن اړدل خپشه هغه ته زور نه وکړه دا گو وی سره دا نو خو ا د ياري نه وي کليما نبی له سلام مته تا ول نشلو چې قاتل دي چھتے یرنے ویو کسا میوی چھوئے ویوی نتا غفورا لکھنا نو قرآن و مجید حکم کې جتا حقیق کوئے گوارے اور جا مسلمانوں سے کې کی اکثر کی ولیا کافر ملکی قومی اب کې کہ وہ مسلمانی نصبت لگی نو دے کے بڑی ارحقیات سلام کو اسلامی شعار دے نو دے چھتا صورت دانو اے لست مومنان نیت مومن نیت مومن او دې کستا مطلب څه دی تبه تغونع عراض الحیات الدنیا لټاوې تاسو سامان د ژوند دنیا تاسو یې چم بمال ډول تو اخلو ساری به ترا ولو تاسو مکه وایو فاین الله مغانم کثیره پس الله سرا غنیمت ندیرو دوم نړیره غنیمت ندې چا به تاسو مستغنی کړي دې خبرینه چتا سره یو صلی قدل کې اومال لټاو الله سرا دې رضایت کدا لیکه كون تم من دارنګي وې تاسو مخکي یو معنا دره مخکي غو تاسو داسې وې چې نه حقت لنا با کول ارسلنا با مال غستو تاسو پکې نو اوسو د اسلام راناراله اوسو داسې کار کوي او دوی هم کذالک کونتم من قبل تاسو هم دغه شان د مخکي وې کنه چې د اکبر په ملک کې اوسېده او چې د اسلام کلمام ویلی و او د عوام کړوا نو پاکستان هم امن حاصلو نچبل دنداوستا کلیموی ولولا امال نورکوی فمن الله علیکم فسهان الله اللہ فدا سو باندې فتبینوا لتحقیق کوی ذذلی ویخا تحقیق کوی زید مسلمان نہ قتلش بدنمی وبمشی مبتلاش او یو پر رور بدر نام کمشی جہاد لاالم سمرا زور لگی مسلمانان راغ نداس مکوی چې اندادون کاروکے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا یقناً اللَّهَ دیستا سبحانه اللَّمَنْ دَي خَبَردارو جهاد تا ترغیب ذکر کی او رخصت ذکر کی اگا عُزر وَلَى خَلْقُتا لا يستوی القاعدون نزی برابر اغناث من المؤمنین انا دا مؤمنان انا غیر اولی الضرری چندی خواندان دا عُزر و واهل العذر نري ولي الضرر تكليف والضرر والعذر وتنشت والله مجاهدون في سبيل الله او جهاد كون كي الله كي باموالهم وانفسهم بقلوا مالن سرا بقلوا نفسن سرا ددارن دي برابر فرق بکيشتا اكو फरक يسن گري فضل الله المجاهدين واركريبي دلكري الله جهاد كون كي مجاهدين باموالهم وانفسهم پخپل مالونو سره پخپل نفسونو سره به نه جہاد کوون کی پخپل مالو په بدن سره لګیاره جہاد کوي نو دی ډیر غورا کړی مارته به ولا ور کړی دا هو دو دوکه خلقو باندې یو په هغه جا چې هغه ته وزر ده نو, نو بړی خلک غورا دي ولې زکه عذرته ولا خو معذور دي تل نه شک نه لري کیږي اراده اشتا اځه می په هغه خلکو غورا کړی دي چاگی اوزر وطنشتا اثی ناس دی نو پاگی خوش دیر دیر دیر او دلتا که دارد زکر کیچه معذور دیر علی القاعدین باگه ناس دو خلقو بنده درجه و یا درجه کی چه ناس خلق دیر معذور دیر نشید نو دا مجاهدین پاگی بنده دیر دیر زکر دیر دیر جهاد که مال لگی نفس کردی نو دیر دیر دیر دیر اغنور اگی ناس دیر دیر جهاد مرتبه د هغه پخپل زشته ولې اهل العذر دي کنه کله نبی علیه صلاتو والسلام ویلو صحابه او ته چنه بالبستر لرجالن مدینه کې داسه خلق دی ما سرتم مسیرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم څنګه راته په یو ځای تیروتيه تی جهاد کې یا په اوخند تليه په یو میدان تیروتيه تی نغیتو سره ملګری وی مختلف الفاظ رازي در حديث اريد اسرملغري نو تتابوثش النبيل السلام وتبيعه چه نام حدثهم العذر اي عذر او تكليف مناكدي دي ياركي دي اوذر देवा دنيشت راتله نباغ خل قيام مرتبه bande uchat وعد الله الحسن او تول سرا وعد كده الله خستا وعد كده ذات طول تول جنت. جنتي او بل طرف تا خلق د چې عمر وطنښت او د جهاد له وفضل الله المجاهدین او ورکړي دی الله جهاد کوونکي علل القاعدین باغان اسو خلق باندې اجرنا عظیما اجر لوی طاری هو ډیر لوی اجر د مجاهدین او خلق د جهاد له او ناس کنن دغه سم مرتبه ده درجات منو ومغفرته ورحمه دا مرتبه دی الله طرفنه او باخانه دا, دی دا, دا, دا, دا او دی رحمت ته څومره قیمتي سوزونه ملایويږي درجه جنات نبی له سلام ویلو جنات کله ري اوچته درجه دي صلی درجي دي او دې وي ا تربلي ترميان ز څومره منځل له زما کې د اسمان بر پدې کې چکه مو اوچته د نه هغه د مجاهدين له نومره لوي او مغفرت دې رحمت دې وكال الله غفور الرحيما ودی اللہ بخونگی رحم وآلہ کلی اوقوم کافر و سرعوسیگی مسلمانان خداقی اغکار و داگی جنو تخوخی نشت لیلاغینا او دن اقامت ام نشکو نو ملائک بداس خلق اللہ نمارک بو وقت زورنا ورکی جتا صولی حجرت نکم ترغیبات ذکر کی حجرت تا او رسط مستقل حکم اِنَّ الَّذِينَ تَوَصَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ یا کیننه اخلاق او چوپات کی اګیلرا ملائک والمی الفطیم ظلم کون کی پخپل ځانونو باندې داسه حال کیخه چې ظلم کی پخپل ځان ولی په دار هرب کی وسیګی کافر و سره ا مسلمانانو لا نوزي چې هجرتو کی ا ددن کارن شې کوله نخز ظلم شخپل ځان قال او فی ما کنتم وای ملائک پس دن یتا سو فی ما کنتم دا تاسو لپاره سکیه فساكي تاسو عقسيس تاسو الدين صديه قالوا كنا مستدعفين في الأرض نوائغي شو مونغا كامزوري بزمككي مونغ مسلمانان ايو ودارة شو مونغا كامزوريو مستدعفين كنا مستدعفين ومونغا كامزوري في الأرض بزمككي دسانة كامزوريو عن اقامة الدين ده اقامت ده دنه نون پاک دنه شکوله نو بس من کمزور و مجبور ونو خواه نو قرآن و مجید اغیل زورو نورکی ملائک بو اتوئی چه تاسو کمزوری وی آ. نو تاسو چا ترلی وی داده کسو چلو قالو الم تکن الله واسعه نو بوائی ملائک آیا نوازمک ده اللہ پراخا ده اللہ ده او ملک خدا تنگ نهس پای گدا لنګ نهس او ملک خدا تنگ نهس تبلو خان شو اتله یو سوال غری چې هغه یوځے کې دا هغه کارنه کېدنه بل خوا به او استاد زړه کې د دین دومره قذرنو چې په یوځے کې اون دین نشه کولې اقامت د دین اون نشه کولې نو بل خوا به تری وای کله اینه ازمکه د الله پراخ واسعهتن زمره پراخ ازمکه را زمره کو شو کارهوش نو غې سه او د هغې حد چا معلوم نه ک چې دا څرهم کلله دغاسمان خوله پرز هر شو کو پر نو دومره پارامکه الله پیدا کلی ده ات د کوي چېده خوېته تی نه د دن کار د نه شو کولی نه په توهاجر رو چې تا حجرات کلی په دی کې او په کار کوي چ کله اوقوم سخalak مسلمانانو په اوځي کې اوسيږي او د دی دین اقامت نشي کولې د دین خبره نشي کولې ناغي له پکاره تشلاغه نه هجرت بلکې فرض دي پاګي باندې ها چوزي راګې نه نو خبر یو چره خلق وته وله خوشحاليږي وسار دې پکې د دین د بار نه نزي خو اتل خبره دا نه خبر به دنیا سره کړی چې مال دولت پکې ملاوېږي او مزيد يو ها ارکسم خوندونه دی سر سار دی مال دولتی مزدوری دی نو پا دی که وبس گیرنو چه هجرت نشکو لیا جدی نم خونش اغسطه کچه تا موس کیلو وی ارمو چه موس کوو نو وی دا صدیر پنای اکو داغ خلقوی چه امریکاو جاپان یادی ملکونو که نو کرے مزدوری لتیلی داده والا اللہ فاک خرزق وارکی او خو مزدوری وطا ملاوی خددی یقین دای جوړل دا چې موږ د کافر او ملک ته نیوتلې نو موږ به وګی پاتو نو زیبا او پاغ ملکونو کې نو کرے کې چاګه د کافر او ملک له چل سکے د اقامت د دین نشه کوله نو موږ مونږه مو ستو وړر پټ کو بنا کو نګورا یسړی اداځه کې پیو یسړی پا باندې نشته هغه موږ کې نو د کافر او ملک به دې څوک چې د مسلمان په ملک کو د کافر او ملک به دا کوس یو باندې د نو داسه ملک چې باره کې ته اقامت د دین نشه کولای پاکستانه مزدوري جایز ده نره پکې سکونات جایز دي چې د پکې پرवते لګي ځون ته راي په میاس میاس ته نه اذان ووري نموس کول شي نه قانون ویل شي ته دل پیداوي تاسو هم مسلمان نه کوره او چې داسه ملکی چې تا د حضور چې بل ځای کې ت نه شه کو او اغ ملکې کولی شي او اقامت ددن پهک کول شي بلکل رشتتیا او یقنی خبرې چېتهکې د مو پابندې کولی شي ران لست شي کو مقعینو د اسلام دعوت کول شي تبلیغ کولی شي د بیاټیکته لیا خو غوره نه دي ځکه چې د مسلمانانو یو بل سره اتفااق اتحاد الله را ځي چې هغې خپل ملک اغه مسلمانانو په ملک کې کله کله دا خبره زاین درام شګه چ په یو کې مسلمانانو ځان له ملک دا ډېر زړرو اهدل چته دین کار نه شه کوله دعوت نه شه کوله ملک کافر پتا مان خپل قانون او حکم چلی کنه اچھا اغه سوینا اغه باکه سیوا سن شه کوله نو استاد جون سپیدا شو بیا نو ملائک بوته زور نه کوي چته وایږي رات نه کو فأولئك مأواهم جهنم فسداء خلق دي زيد دي, دي جهنم وساءت مصيرا وبزير دورتلو <تصفيق> وصف أغذكر كي تغيط لنشي بالخواب إلا المستضعفين مقرر كمزور خلقو من الرجال دسارونا والنساء عددنانونا والوالدان أدم شمانونا لا يستطيعون تغيطا قد نلره حيلة دا تدبيرو نسبا ولا نوردي تصت <تصفيق> تدبيره كي ملك نوزي او هجرتو ولا يهتدون سبيلا او لارمي نا بويهي كي بلار باندي نوتا معلوم ادلار ولا يهتدون سبيلا دغره نميمشتا سلارو تمالو مشو باغي لار شي هجرتو كي نو نوزردتلو تص تدبيرشتا انا وتلار معلوم اد نوجادتي تو تيكتاك يا خاغه صحابو کې همو هغه واخکي چې حالې وې زه امر ننګ پديم معذورني کوکنه استاد عافيني کو چې مون نس تدبیر را سره نوت لې نشه نه دا صحیح ده دا ما او چې دا څه ني نورال درته پاره بیا راغو عذر نه و لا يستطيعون خيله نګره چې کم په سیمانا کې عذروالو نه لګي د مافيو فاولائكعصى الله ان يعفو عنهم فزاغلق ريقنا جلابا ما فيو كديتا وكان الله غفورا غفورا دي الله مافي كون کې بخون کې الله ارڅوک مافي کچھ به عذره نيخه ا د جهاد بارکه حكم ذکر کوي دا سپاغم حكم دي ومن يهاجر في سبيل الله هغه چې هجرت کوي بلار د الله کې یجد في الارض مراغمن كثيرا و عه نوبم می پزمکه کی مراغمن كثيرا زيون اډه هجراتو مراغمن مهاجران د هجرت زيون اډه او هر قسم دوسه دوه د جون تیرولو زيون او یرو ان مراغمن اغه لارو اغه زيون توي چته پاګي روانه یاو سیگی نو اخوا پک کافر کفر قوم باندې ربا د لگی ال هغه په پوزه خړیگی ا چاره دیتو له په کې دا ځای شو وسعه او پراخي تم چې صحیح مهاجرینو د افغانستان حنا له چراغل دی ملک ته نګورار سيډي روخه درشکل شکل چې تا ور تکتل نو داخل بدې کاو چې د سره بخپلا خارجې هم ني اځه او به تکتل نو په لن کروزر او په فجارو کې په ګاړو کې بګر سيدل یو سات په ور تکتل چې ګور او روانو جلغت پاٹکی والی لولوی گیره دو درانی جامی دیو گاڑی تناس یا ترکو نبیو سمر مال دارو داده هجرت برکتو دازه چر چامل کو نا اغی بوتاسو نشوٹینگ دی ابد بیوی چداو گور سمگ ملک تولویو خوڑو نو کاغی او نمستاسو نو کاغی لانو نمستاسو نشتا داو دا هجرت برکت دی چلار چلاورکی چې دې ملنه چاه هجرت کړې یو بل او تیر دې دین پننات راگیلو ملار سوار کړې و تع او فراخ درځه او من یخرج من بیته هغه سوچیوته د خپل کورنه و رسول چه هجرت کونکي الله دا ابي پیغمبر دا غتا سومه یو درې کول ماوت بیا راګیر کو دلار مارګو پلار کې بیمار کراوی هغه هم فقد وا کا علی الله ثابت شو اجر دده پاللا تفضلا الله سره د اجر لکره شو ثابت برک شو دا د برکت برکت د هجرات حکم ذکر کو او ترې ذکر کړل چې هجراتو کې د الله په لار کې فتو هاجروا فیها د مخ کې نه وي کې چې د خپل اقامت او کې ها وکال الله غفور الرحیم دلابخون کې رحمو والا هجرت د شروعو کوه تا پاره شروعو شو نو ګور رب ال عزت ورته نورم آسانه کلا چې کله ته سافاره کې تا غواخ کې کوه هجرت نو قوا د جهاد نو نو حکم ذکر کېدو قصر الصلاه چې موږ کې له ته الله اسانیو کړه پ عبادت کې را تا کمو کوه ته تا ته آسان شي نو اگر مو د جهاد و الهجرته قال يا رب الاعز الداسوګلو چا قانون اغه اساني بس مسلمانان الله مهشده پاره ور کړ چې کله هم سفر کوي نو دی تا ثاني ده همو سوته کم شوي دی ها و اذا بارتوم فل ارض ده و هم حكم له کله چې تاسو سفر کوي بس مک کي فليس علیکم بس نش تهدا سو باندې جناحهن گناح این تقصیر من الصلاتې چې تاسو کم یو کېده مونږنه سوخه معنا کې چې نیکو تهوالیو کې دوغور رکاتو په کم کم کې کم صورتونه وای خدای قصر الصلات به تر معنا دغه ده چې څې سل رکاته مونږ دې متبدواو کې دا ده فرض خبره کې سنت نشته په سفر کې اصل خلک جګړې کې دا سنت د مرتبه ده نه خپلوا او ان ښه ما غایو چې دنه فالکو منو ودي او سنت لفظ او سنت ورشک لفظ سفر کې نشته ماخذ دی چې الله پیغمبر راته او سز ماف کړی دي اسان کړی دي نو ولې په ځان ګراله خو نه دی خدابنديان نډیر د بوی کنه نو سوی जर وی الله خپل حق ماف کړي اده بندا حق نه ماف کړي په اداره چاوینه له ونی چې خپل حق ماف کړي خاتم او زمو کنه الله بده ماف کړي ها طقاتلوکا او قصاص الله پر اس کړي دینشي نه نو تا مافسه تاسو نور عبادت ستاره عقیده خراب وي د الله حق دي عقیده به صحیح نو ستانه به تاسو نو کیه به قبر کې چې مر رب حجته الله ماف کوي دا کو پمافي پټوبه استو دا به قضا کولو الا به ماف کوي اسانه خبره ده د کډه چې الله خپل حق ماف کوي الله خپل حق داسه نه ماف کوي چته او امني کنه چا دا هغه حق دي په ما لازم دي ورګه قضاير وګرځم توبه و وسم الله وري معاف کي نويدا چونګي دا الله حق نه دا معاف شي او ساني پکرهاله او سنت خو دا د بنده حق دي څنګه دا بنده وي دا خو لکه د پیغمبر سنت دي کنه ها ته الله سره د پیغمبر عبادتوم که سو څنګه چه فرض لازمو نو دا شان د سنت مؤکد دي نو دا خو د الله تر اف خو د ځان نه دي اونو دا پیغمبر لکی عبادات خطول دا اللہ دی ها پاگی کسان سال لمرتبی دی درجی دی اقصام په خپل خپل زیدی کنینو زننت خپریز آغا نفل چی دی آغا دا اللہ دا پارا دی پاگی کبا دا بندیانو دا پارا نکی نو چدا دا عائشہ بی بی دا پارا دی ادا دا پل پیرو دا پارا دی آم؟ ادا می مور پلار پا نم منلی دی نه منل دا کنکی مونس او که سوال مور بلار ته بخینل ټیک صحیح خبره ده نو غلط کار ولیکه نو خلقو دا لازم کړي چې نه سنت په ټول کې او فرضبا ټیک دی نیم کې دا خبره نه دا دا فرضوباره کې قران خبره کې سنت کنيش ته په ځاره کې او صحابه وې مو چې کوي نو مونږ ډیر کړو چې الله تعالی د آسانکلته ول په ځان باندې او که سوچو کې لبصفارکه چې مونږ نو ګران پکې چې ذهن توغورن ورم دغه سنتي او په دې نه کنه تاسو عقل باندې نه دا خو دین مراده اېن تکسرو مین الصلات چې تاسو کوم یو کړمونزنه چې هغه د څلو رکاته په ځای باندې دو رکاته کولې او درې د خپل خپل ځای دیخه ان کميږي اېن خېفتم کې یره ګه تاسو اېن حفتنکم الذين كفروا چې په دې نه کې به وردی تاسو لاره اکلیب برادر اور اسی مصیبت برادر اور اسی کافر راضی من تنفسان راسی نموز کرے تر کمی اجازت دے دا کہ دو تو حوالہ او او اس نشتا ها دشمن نم دا کا دا قصرو صلات حکم نے ان الکافرین کانولکم عدو مبینا یقینا کافرین دی ستاسد پارا خبر راضی ایغه بده پیدل چې دا وخت صحابه بالکل بزان نه پويږي ادا عبادت دی تا د هر فن اخره د خپل ځان نه د امور بلنه بيځه پروا نه نو دې ډیره راخه مو کار چب دې پورس قران د اگې لپاره حالو احتیاط راولېګه ښا چاذر بدا مو و مو وي وایدا كون تفيهم کلچه ته پدې کې موجودي فاکنت لهم الصلاه فاستودرا ودیده پارمنس فلتقم طائفه منهم معك بس اودی درېږي اوردلاد دینه تاسو سره وې دا کون دپی دا مطلب دی چې ته ردی په ترتیب کا اچه پیغمبر نی ورستو نبلیو هغه وختي صحابیو چې ورستو مشرانو د او امامانو نریته حکم نه کنه چې تاسو دې په ترتیب کې چپا محالادو کې سموس کی او سفونه او ترتیب ولاو سربارابر امام نو پداګه موخه کې مو مکدا کار کیکنه چا ظلمان ویلو چې دا د غ سر جون پورې خبره وه پیدا کوونته پ هرروس په بیا دا خبره نه شته نه داغې دا مطلب خوې نو اوتر ودي د پااره من مض مان دا کوششک کې چې سفونه برابر شو او بره په طرکوان د درېي پهده به سره پات دغې بهیتړې منځب کې نو درېږې اوړله ددی نه معکه تا سره ول خوضو اصلحتهم ح هم اووا دداخللي سره دګمانځکی ولاله کنه نوم یې صغره به چولی دوسپن هغه وخت ته به بصری او ثوره بصری چې سوال سره د ترتیب دګنه او ناګبه ځان سره نیولی وډه لوسرین هم ځان سر ميس ولیاخذ اصلحته چله عبادت قدر ته معلوم شي او چې بوره سامان سره ته دريګي دار جهاد مقلقه سمره خون کې مامین مجاهید الله ته ولاړې جززی کوي اته و سر چې د لر نسووکوويلو نشی ورتللی خواله روب دابي په خپل ځای باندې د واصلې کې خودو دومره اجازت بیا شتهخه به منزه کې وومروس ټیک د راې خواده او سرر د ووج مو کې واصله به د سر موام کې جهات بهوم کې او په ب جه ما ته ګرانه ده ز ووک مووس کويه دمونږ خو چې بجیب ک اګه زار غوتې پروتئین نشو کولې مونږ او دې بدنیت لر که کنه او جمعه کې خیر دې کېد و دې رځي به لر کې اده سيګار ټوډه به دې کې نه دې سره بمونز نه کې کنه اده ان کې چې دغه شانتې لر کې یعنی توبته وبازېو بس کېته کومه وخت ته واریو که ارو کې جيبه دې هندره خلق نو اصل دې ځان سره واخلي وماند کی ګورای دوه ډالې شو یو ډاله والا سره دو اسلی ایمان سراو دره او دمه ډالاله کې ولاړه د دشمن تا چې دی خو د دشمن را لسی سجدو بس کلا چتي سجدیو کې راکا چکی دره کا یا یو ایو راکا چکی چې دره کا ته منځ کنه فلیکونو او دان دا چې ما هم مزینو چې دی درکا تو کې ایو بپریږي فلیکونو م وراکم پس لا د شې دی اخواس تا خ مقابل ته والته د توفاتون اه او را شي اغ ډله دوهغهلهشيه بله لم یولو چې موزیې شو کي مون شروع کړ فو فلو مع نومو شروع کې دا, دا او چې د غ باقیې رقادو کې مع سرهناغ بیاډله چې کمتللي په منزه کې بخه دا دو تلل دی زیی او به منزه کې نغې بالاله و چه اغا نورمز بزان له پورا کی دوستو ادیب باقی موز امام سرو کی اور بسے به پورا کی دې چې راجنم و سره اصلي ولي ياخذو حذرهم واسلحتهم وادخلوا انصر احتياط بالاو اسلخ بالي مسلمان بشر غافل نه ښا مسلمان سره غفلت ټکن خن نه کوي کنه چې دې غفلت راشي دې نه خبرې د ځان نه طمنځه کې هم چې دا ډېر د مشغلتیا عبادت ته وخت دې او مدهر دشمن ده احتیاط <تصالح> نزان غافل کینه چه جای کې چې خوراک پی یا نور سره کاروبار کوي کې دي ولی تمرا غافل کی دا مازه په حالت کې به غفلت نه کینو او الذین کفرو خه غلیا غسانچ کافراندی لو تغفلون کاش غفلتو که تاسو عن اصل حدیکم نخل وصلون وان تعتکم ادخلوا سامانن پاملو ععلیکم ما لط ده او به حملهو کې تااس باندې حمله یل هغوي چې په یزل ته ببی غم شو ع وخت کې نهب کې پهځانه په منزه باندېدي نو ضرته ب غم شونا مومنله داسې بعدخ چې په معزه کې هم دام د د چېات دخه ګړه بعد داسې بل سره تړیدي پهلا جونا حم اننیشتهونه به الكان بكم اعظم مما ترين کچری و تاسو باندې تکلیف د باران خاص کر د جهاد موقع کې خدا سی ک چ باران نو تکلیف جوړش او کوون ته مردا یا تاسو بماران بماران یک کمزوري دی نو اسلی برداش نشي کولې جزغره شي خود شي ترشي ها کمزوره ژړه هو فلزان په ضرور شي نو ای ګونانشتا ائن تاعو اسلی حتکم چ کې د تاسو اسلی خپل و خضو کوم او واخلی <سؤال> زان سر احتیاط خپل گورا که وصلی <سؤال> ده که خودم کنید ده ده ده ملاوی دو پتا یا ساتهی اشادی توی سنت که ست سیریز مرکر دکان نمبر تاییس عبدالر احمد لازان از ده مین چوک جنگیر رو سوادی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301 710